«Тому що я дозволив моїм підданцям сповідувати свою віру, а пан немов розбійник катує чужих, ні в чому невинних людей». «О, часи!» – сплеснувши руками, вигукнув Макрицький. «Сини католицької церкви здіймають руку на присвяту матір», – простагнав плебан. Як пан дозволив, скаже нів губернатор, адже наше лицарство на сеймах ухвалило, щоб не було більше схизми, щоб вирізати всіх схизматів і дисидентів. Та хіба ж ваше лицарство може мене позбавляти шляхетських прав? Адже кожен із нас має право навіть на сеймі крикнути «Вето!» і зірвати сейм. Та ось я у своєму власному селі кричу «Вето!» – це зрада! Прокляття, вічні муки віроломцям, у фанатичній люті, вигукнув Макрицький. Взяти його. крикнув, не темлячи себе, Шемуський. Візьми сам. ступив крок уперед Левандовський. Чого ти інших примушуєш? Оточив себе розбійницькою ватагою і за їхніми спинами лютуєш. О настане час, і вся пролита тобою недолюдком кров упаде на твою голову, і ви всі захлинетесь у ній. Сліпі звірі, безумці. Хіба не тямите, що ваша сваволя довела весь край до відччаю? І ви не знаєте, що замучений народ грізно піднімається на своїх котів, сп'янілих від крові Прислухайтесь, стогін і зойки нещасних перетворились уже в люті крики, які закликають до помсти, до відплати, а їх же скривджених море І ви, безумці, в таку хвилину, коли загибель загрожує всій вітчизні, ви ще підсипаєте жару вогонь, кидайте кидаєте іскру в порох Тож не я, а ви погубителі відчизни, зрадники. А ти головний злочинець і підлий боягуз. Виходь, же, коли в тебе ще є хоч краплина шляхетського гонору. Виходь звести зі мною рахунки за смерть моєї дружини, моєї дитини і за всі ці звірства. Виходь. Я тебе називаю грабіжником, злодієм, який ганьбить шляхетське звання. Виходь, же, лицарю, змий кров'ю свой образу, своє безчестя, ганьбу. Слова Левандовського своєю сміливістю й грізним пророцтвом так приголомшили ляхів, що всі вони заціпеніли, а губернатор посинілий, з виряченими очима, весь тремтів і тільки щось мимрив. Зв'язати цього негідника, нарешті просичав він, задихаючись від люті, і розстріляти, додав спокійно Семковський. Хто підступить, смерть. крикнув Левандовський, змахнувши шаблею. Вірні його гайдуки стали в оборонну позицію позаду. Ближчі драгуни, що зробили, були крок до «Сміливця» відступили назад. «Що ж ви, боягузи?» – гукнув полковник. «Ха! Сто на одного напасти не зважуєтесь!» «Зв'язати!» – гаркнув на все горло губернатор. Кубка драгунів нарешті кинулася на Левандовського, та він був добрий рубака. Гайдуки теж не поступалися йому майстерності. Три шаблі прийняли удари цілого десятка. Замигтіли холодні блискавки, задзвеніла сталь. Один із нападників упав на з розсіченою головою. Другий присів, схопившись лівою рукою за право, що безладно повисла. Решта відскочила. На допомогу їм кинулись інші. Звичайно. Левандовський міг ще зарубати чоловік 5-6 драгунів, та все ж вороги, маючи таку перевагу в кількості, зрештою неодмінно перемогли б його. Але в цей час з боку Майдану почувся зловісний наростаючий гомін. Усі сторопіли, зблідли, насторожились. Драгуни, що напали на Левандовського, опустили зброю, і це дало йому змогу відступити своїма двома гайдуками за ограду. Губернатор і його почет втупили очі в безлюдний поки що Майдан. Та ось над тинами прилеглих вулиць виткнувся ліс кілків і шапок, що швидко наближались до церкви. За хвилину розлючені юрби винеслись бурхливими потоками на Майдан, змішалися, завирували і наче страхітливий вал, ринули на ворогів». Бунт! ослаблим голосом прошепотів губернатор і затремтів, наче осиковий лист. Молимось, господи, підняли руки вгору ксьонзи. Рятуйтесь, захвилювалися офіцери, збігаючи з паперті. До зброї. крикнув Сцемковський, блиснувши очима й шаблею. Замкнути ворота, мушкетери вперед, виждати і Залп, пікінери в лави, до стрільців, решта на коней. Рішучий голос полковника одразу підбадьорив розгублених вояк. Його гучна команда наче розбудила шляхту. Усі кинулися виконувати наказ.